POM DE CRĂCIUN Cu îngerii ce se îndurau să vină, veneau smochine din Ierusalim, Iar noi pândeam prostește și sublim pe moș Crăciun la geamuri de hermină. Și când plângea în cer un heruvim, cădeau în brad mari lacrimi de lumină, Creștea din fiecare o mandarină și ne dădea azur să mirosim. Ce grav stau astăzi numai pe morminte, serafi de piatră, orbi și fără grai. Însă, sânii nu mai vin ca mai înainte, nici Moș Crăciun, nici Sfântul Neculai, iar noi am pus prin cetin o seminte, și am oblonit fereastra către rai.